אשר בית מלך יהודה, אשר כלאו צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע עתה ניבא לאמור? כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה. וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים, כי הנתון יינתן ביד מלך בבל, ודיבר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 כנא לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אלי חנמאל בן דודי, כדבר אדוני אל חצר המדפרה, ויאמר אלי, כננה את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה, כנא לך. וַאֵדָע כי דבר אדוני הוא. וַאְקְנֶה אֶת הַשָדֶה מְאֶת חַנָמְאֶל בְןְדֹּדִי אשר בָעַנָתוּת. וַאֵשְׁקָה לֹו אֶת הַכֶסֶׁף. וַאַכְנֶה אֶת הַכָסֶׁפְּּלְעָשְׁר הַכָּסֶׁפְ. וַאַכְְתֹּוּ בַּס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 ואני אהיה להם לאלוהים. ונתתי להם לב אחד בדרך אחד, ליראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. וחרפתי להם ברית עולם, אשר לא אשוב מאחריהם, להטיבי אותם, ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי.